Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syururi ampusina wa min sayyati a'malina مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا أما بعد Ikhutul Iman Ikhutul Fidin A'azakumullah wa'wahibukum Fillah Alhamdulillah Ikhutul Iman Kita boleh sambung majlis ta'alim Kita baca Malam ni Riyadul Salihin Sebab hari Rabu, Rabu depan kita tak Kuliah Jadi hari Rabu punya kuliah tu kita patut Baca syarah aqidah Al-Sunnah Jadi senar depan kita boleh baca Jadi taklah terlepas buku-buku kita Kak mana Pak Amin? 1.33 1.33 Bak tentang Keutamaan kuasa bulan Ram uh, bulan, bulan Muharram dan bulan Saabat dan bulan-bulan yang dimulakan 1.33 hmm. 1.33 1.33 uh. Sebahagian hadis ni Kita dah bincang Dalam bulan posa kalau ingat Saya masih ingat Sebab saya ada tanda Bab ni kita tak sampai lagi Tapi masa tazikirah kita Haa tazikirah kita Saya baca uh, Kita ambil Satu dua kosong eh hey, ke belakang eh hey, sahabat tak mai tu okay. Abira kat okay. hmm betul tak apa kita baca kita baca sikit Kita baca pada muka surat 133 Pak Amit Kita baca bab berkenaan dengan keutamaan puasa Muharram Hari ni kita 27 Muharram 27, besok 28 Kada ujung-ujung ni dah tak sunat dah kita puasa Bab tentang kelebihan puasa Muharram te tengok sikit apa yang para ulama bincang tentang puasa Muharram ini keutamaan puasa Muharram Baik. <coughs> Hadis daripada An Hurairah radhiyallahu anhu qal bab, bab tentang keutamaan puasa Muharram, keutamaan puasa bulan Muharram, bulan sya'ban dan bulan bulannya dimuliakan. Artinya ikhwan Imam Nawawi nak, nak bagi tahu pada kita ikhwan satu bab iaitu bab memang ada kelebihan yang di, yang dijanjikan oleh riwayat-riwayat yang sahih. Memang ada. Fadail-fadail itu wujud Kelebihan-kelebihan itu wujud Cuma kelebihan-kelebihan Kita nak tengok adalah kelebihan Daripada hadis-hadis yang sahih Nabi SAW Sebut pada kita ikhwan Tentang kita baca apa dia Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim Hadis Bukhari dan Muslim Hadis Abu Hurairah Apa akan jadi? Pertama Nabi kata kalimah ni ringan di lisan Betul? Berat pada timbangan Dikasihi oleh Ar-Rahman. Maka siapa baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al Nabi tak sebut berapa kali, Nabi tak sebut di mana, Nabi tak sebut macam mana. Maka kerana Nabi tak menentukan jumlah dan tempat, buatlah atas kita. Jangan tentukan tempat dia. Aa, ini alhamdulillah lepas buka puasa bagus baca. Tak Nabi tak sebut tentang situ. Jadi kita beramal macam Nabi ajar. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia Nabi sebut akan memberat kita punya Al-Mizan Langit pertama ikhwan lebih besar daripada bumi Langit pertama Langit kedua lebih besar daripada langit yang pertama Langit yang ketiga lebih besar daripada langit yang kedua Sampailah langit yang ketujuh lebih besar, lebih luas daripada langit yang keenam Di langit ketujuh ni ikhwan ada satu benda namanya Baitul Ma'mur Baitul Makmur ni akan dimasuki tiap-tiap hari oleh malaikat yang baru 70 ribu malaikat Akan masuk Hak lama tu dah ada, hak baru, tiap-tiap hari 70 ribu Tidak ada kawasan di langit sana Seluas empat Lebak Empat jari kita ni malaikat akan ada malaikat bergebut untuk duduk Rokok ke, sujud ke, berzikir ke, bertasmih Manakala yang dikatakan Al-Mizan, Al-Mizan ni lebih besar daripada tujuh petala langit dan bumi. Dia satu tempat yang besar, nak himpun semua amal manusia nak izab situ. Agak-agak lah, agak-agak. Pagi sejadah, pagi-pagi Jumaat, kita baca ayat sejadah kan Pakcik? Kana miqdaruhu al-fasanatin mimma ta'udun. Adalah kadar di hari akhirat tu sahari dia seribu tahun di di dunia kita baca dah hadis di bawah bab zakat ha? jangan lupa nak hadis tu kita baca dah di bawah bab bab zakat kita akan berdiri di mahsyar sahari berapa lama seribu tahun dah lama mahsyar sama dengan lima puluh ribu tahun 50 Masih sehari bukan 2 hari tu Dia kata Yaum Yawm satu Yaum ini 2 ayam banyak Sehari dia Tapi panjang 24 jam dia Sama dengan 50 ribu tahun dunia. Ikhwan Quran kata dalam suratul Nisa Kalam hil basar Kamu duduk dalam dunia tak lama Macam pejam celik habis dah satu orang boleh hidup dalam dunia ni seribu tahun, bermakna dia hidup sehari. Dia baru beranak hari Senin, dia mati hari Selasa. Kalau dia boleh hidup seratus tahun, seratus turun, hundred cik just ten persen daripada thousand. If I'm correct, bukan saya correct Melayu tu, correct Melayu tu tak betul. <laughs> Kalau satu orang boleh hidup seribu tahun, artinya dia beranak hari Senin, dia mati hari Selasa. Kalau dia boleh hidup seratus tahun dalam dunia, 10% daripada seribu, kakilik tengok. Bukan hari, jam. Habis lama pun dua jam. Habis lama. Maknanya dia dia dia lahir pukul satu, dia mati pukul tiga. Tapi dekat kita ni berapa umat dia panjang? Seratus. Rambut hitam berubah jadi putih. Tolak baliak dia. Tolak baliak dia. Ambil masa ibadat dia. Yang tu nak diletak di almizan yang lebih luas daripada langit dan bumi. Agak-agak ibadat dia tu jadi sejumput banyak mana. Padam Bola hak besar lagu tu pergi letak nasi lima sebungkuih agak-agak sengit sengitkah pada bola tu Quran kata kepada kita fa amman -ma saqulat siapa-siapa yang berat timbangan dia dia akan mendapat aishatin radiah macam mana kita nak bagi al-mizan hak besar tu amalan kita ni tolak akil baligh kita lepas tu tengok ibadat kita campur pula bilanya kita buat dengan istiqamah dengan sungguh very committed nak pi tak sejumput atas al-mizan tiba-tiba nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalimatani khafifatan 'ala al-lisani saqilatan fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-azim mari kita kata seorang sekali ikhwan subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-azim Subhanallah wa bihamdihi <tuh> Subhanallahil azim <tuh> Subhanallah wa bihamdihi <tuh> Subhanallahil azim <tuh> Nabi kata sangat ringan Tuhan Ar-Rahman sangat suka dua kalimah ni dan dia akan memberatkan timbangan kamu masya-Allah ikhwan ya masya-Allah Jadi kalimah ini ikhwan ya menunjukkan ada fadhilah dan hadis itu hadis Bukhari dan dan Muslim. Dalam hadis Muslim hadis Abu Hurairah Nabi kata apa dia? Nabi kata Subhanallah, Nabi kata Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimah ni Nabi kata lebih aku suka daripada terbitnya matahari tiap-tiap pagi. Matahari bila naik kita akan nampak tempat gelap jadi cerah, nampaklah semua, Nabi kata aku lebih suka sebut kalimah ni daripada gelap tadi tiba-tiba jadi cerah sebab bila matahari mai, belum tentu kita dapat manfaat. ada kita menolak manfaat. tapi siapa yang sebut kalimah ni, yang masa dalam peristiwa mi'rat, Nabi Allah Ibrahim pesan dekat Nabi kita Muhammad, suruh umat kamu bercucuk tanam Nabi kita nak tanam apa? suruh mereka banyak kata, subhanallah wa bihamdihi Ha. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata. Riwayat ini riwayat yang sahih. Dalam hadis Abu Hurairah juga riwayat Bukhari Muslim, Nabi kata siapa yang tiap-tiap hari membaca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wala hul hamdu wa ala kulli syaiin qadir sehari baca seratus kali hak ni Nabi sebut jumlah baca seratus kali yang pertama apa Tuhan bagi pada dia Tuhan beri pahala dia memerdekakan sepuluh hamba besar baca ni apa makna mereka memberi kehidupan kepada sepuluh orang memberi kehidupan kepada sepuluh orang yang memerlukan kehidupan yang kedua Nabi kata apa dipotong seratus kesalahan dia dan diberi seratus hasanah untuk dia Dan Nabi kata yang ketiga Allah akan pastikan sehari suntuk Syaitan tidak boleh memperdayakan dia Dalam bentuk sihir ke apa ke. Tak, tak terganggu dia Apa Nabi suruh kita baca La ilaha illallahu Mari kita baca soron sekali La ilaha illallahu Wahdahu la syarikalah Lahul mulku وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Seratus kali Nabi suruh kita baca sehari semalam. Hak ni semua sahih. Hak ni semua sahih. Nabi suruh kita baca. Hadis tu hadis Bukhari dan Muslim. Artinya memang ada fadilat. Daripada riwayat-riwayat yang sahih. Maka di antara fadilat yang kita nak tengok malam ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. قَالَ Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdalus solah ba'dal fariidah salatul lail rawahu Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu. Adalah salat pada waktu malam. Jadi pelajaran yang pertama daripada hadis ni apa, kepada Ikhwan. Tidak ada satu ibadat yang paling Allah cinta. Melainkan ibadat fardu. Maka Muslim kena melihat apa yang Tuhan fardukan pada dia. Kena jaga tu dulu. Jaga tu dulu. Sunat. Tak akan duduk tempat fardu dan tak boleh lebih tinggi daripada fardu. Puasa yang paling hebat adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan tu Nabi ajak kita Nabi ajak kita puasa Ramadan daripada makan sahur lagi. Puasa sunat tak ada makan sahur. Nabi tak ajak puasa sunat makan sahur. Nabi ajak makan sahur ni puasa Ramadan. Besar ada puasa sunat Nabi memang cadang nak makan. Nabi balik ke rumah Mana kita tahu Nabi cadang nak makan Nabi tanya Nabi kata, Nisha Ada apa nak makan? Orang putih kita apa? Apa? Breakfast? What? What apa? Bujik? Nak makan apa pagi ni? Basuh orang putih? What for break bread? Kapa? Help me Anything to eat Anything to eat, Kapa? You have any break Break kita tu kan? oti ya yeah. nak Aisyah kata tak ada, tak ada apa ya Rasul apa nabi kata tak apa kita puasa itu yang para ulama mengambil hukum ada yang kata sebelum masuk waktu zuhur kalau puasa tu puasa sunat sebelum masuk waktu zuhur yang kedua kita belum makan apa-apa kita boleh continue puasa sunat Walaupun malam kita tak niat ini niat untuk puasa sunat. Adapun puasa fardhu dah Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kita tempat niat dia waktu malam. Itu puasa fardhu. Nabi kita bezakan dengan Yahudi. Sampai Nabi habang apa dia sebaik-baik tempat sahur tah di akhir. Tu dia lah Nabi ajak kita ikhwan dia ajak kita puasa, dia tunjuk puasa lagu dia tak lepas langsung kita dalam ibadah Lepas itu jangan sekali-kali fikir nak buat ibadat lain daripada Nabi Ajar. Awak akan tengok betapa ibadat itu tidak akan menolong kita di hari akhirat. Kalau kita buat ibadat bukan macam Nabi Ajar. Sampai main nak buka posa, Nabi Ajar kita buka posa yang, yang macam mana terbaik. Nabi kata buka posa yang di ta'jil. Ta'jilul iftar. Apa dia? Buka posa cepat. Lepas tu Nabi Habak pula, makanan apa, benda apa, paling baik sekali masuk dalam perut kita kalau kita puza. Nabi Ajar ayak dan kurma. Bukan rokok ni. Viet, <laughs> viet. <laughs> Siang kat dia. RM17. <laughs> Itu yang kawan tu kata, eh sedap rasa macam nak makan rokok ni. <laughs> dia cambik lah, tu ringgit, Rokok naik satu dunia Satu dunia bukan kata Malaysia Satu dunia Singapura 20 batang tak tahu apa dek Kan Kita kena kali tiga lah kan 17 kali tiga Alhamdulillah Rokok naik tujuh belah ringgit Nothing. Nothing Why? My life My trend Ini cara kita hidup Tak apa tak ada masalah Sila lah kita kapal dengan rokok tu Sampai sampai apa ya kawan? Sampai apa yang batal posa? Apanya orang posa tak boleh buat? Apanya orang posa kena pebanyakkan buat? Apanya orang posa kena hindar seluruhnya Nabi ajak? Tidak baginda tinggalkan. Itu yang kata sunnah. Apa dia sunnah? Dia tunjuk kita cara menjalankan kehidupannya Allah rata. Itu makna sunnah. Jangan terjemah sunnah dengan salat Sunnah adalah jalan kita beribadat kepada Allah Untuk mencapai redha Tuhan Pasal itu lawan dia bida'ah Apa dia bida'ah? Mereka cara yang baru Dengan tujuan nak mendekat diri pada Allah Dengan meninggalkan jalan sunnah Itu pasal itu bida'ah diperangi habis-habisan Pasal itu benda apa paling baik kita buka pasal Ayat dengan tamar Bukan membawa suara saya apa? Sembilan Muharram, sepuluh Muharram bubuk surah. Bubuk surah besok. Besok 28 Muharram kan? Ha, kita baca ilmi makan bubuk surah, kula dua kita. Ha, untuk membuktikan, kita menerima bubuk. Cuma kita tak mau cerita merepek di belakang bubuk. Nabi Nuh kacau bubuk lah. Ni semua kita tak mau. Kita makan bubuk. Besok saya masak bubuk surah. Ahlan wa sahlan. Maik. Makan bubuk Makan mesti mau tambahnya Sebab <laughs> so, dia rezeki Allah Kita bukan lawan dengan kacang Cuma kita duduk berteria hari-hari Kenapa nak kena buat 9 dengan 10 muharram? Siapanya ajak Syiahnya ajak yang tu Kita makan bubuk suara Ujung-ujung muharram kita buat Dan tak ada kena mengena pun bubuk suara dengan muharram. Cuma pasal apa yang kita buat besok Pasal besok cuti eh ha, bukan pasal kita raya pun depa <laughs> kan kita cuti besok kita kebetulan kita cuti kita boleh mai kuliah dhuha kita duduk kita makan hantu saja tak ada lebih apa artinya ikhwan nabi tidak ada satu pun amalan puasa kah haji kah solat kah sedekah kah lebih utama lebih Allah kasih daripada yang fardu pasal tu kita kena jaga yang fardu kemudian lepas daripada posa fardu ni, barulah jatuh posa sunat, maka ibadat sunat satu-satu ibadat sunat dia ada kategori dia pula maka Nabi kata apa dia afdalu siam ba'da ramadhan afdalu siam ba'da ramadhan Nabi kata apa dia syahrullah al muharram Nabi kata syahrullah al muharram Apabila disebut syaharullah ini awak panggil idafa, idafa syahar itu diidafahkan kepada Allah untuk menunjukkan kemuliaan bulan. Macam baitullah diidafahkan bait itu kepada Allah untuk menunjukkan kemuliaan benda itu. Kenapa? Kalau saya kata baiti, rumah saya, manzilati, kediaman saya, saya tak mulia. Maka rumah tu tak terangkat. Maka yang paling mulia siapa dia? Allah Jalla Jalalu. Allah Jalla Jalalu. Bila disandar satu benda terus kepada Allah, kemuliaan dia tinggi. Lepas tu kita kata Rasul, Rasulullah. Ya, kita tak kata Rasul Quraisy, Rasul Arab. Tak ada kemuliaan. Tapi bila dikatakan Rasulullah, maka kalimah Rasul diidafahkan pada kalimah Allah untuk menunjukkan kemuliaan. Maka siapa yang menolak Rasulullah Muhammad sebagai Rasulullah Tidak ikut Muhammad sebagai Rasulullah Dia menolak kemuliaan Tuhan Pasal itu kufur Dengan Rasul kita tidak bertauhid Kita beriman Maka akan cedera iman kita ni Akan rosak iman kita Pasal dia ni satu orang yang cukup mulia Sangat-sangat mulia Sampai Allah dan para malaikat berselawat dengan dia Jangan main-main ikhah Jangan main-main dengan Rasulullah Lepas tu ada orang ikhwan dia tak faham usul. Dia hanya nampak forum. Usul dia tak faham. Dia tak tahu apa itu usul. Mengikut Rasulullah adalah usul. Melayu panggil apa usul? Kita mengajar usuludin. Apa dia? Dasar-dasar tunjang utama agama. Benda pokok agama. Polisi agama. Ya. Usul. Forok ni apa dia? Forok ni benda yang agama bincang banyak lepas usul. Branch. Dia punya branch. Ya. Yeah. Apa dia usul agama? Usul agama, pertama, Uswatun Hasanah. Itu usul. Quran mengisytihah Muhammad, Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah. Apa makna Uswatun Hasanah? Supreme. Kita nak panggil apa dalam bahasa Melayu, Pak Cik? Supreme Paling tinggi ya Tertinggi Lain semua ya. di bawah Kita hanya orang melihat usul tengok dulu ni Nak pergi sembahyang hadiah untuk orang mati Nanti saat Nanti saat Tengok saat orang tertinggi Tertinggi, termulia Orang yang paling takwa, Paling khosyok Paling ikhlas Paling alim. paling dikasihi, paling zuhud, paling waroh. Siapa dia? Uswatun Hasanah. Dia buat apa? Usul ini usul. Yang kepandai-pandai. Kita membuatkan agama ni seena edewe. Minggirlah. Minggir lah. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak Ini agama bukan kita yang punya. Tuhan yang punya, Pak. Berhati-hati, Pak. Ya, yeah, so makan bubuk suara, Pak. Bawa ibunya sekali, Pak. Ya, <laughs> ya, Apa Nabi kita dalam hadis, Khoan? Siapa yang benar, istihad dia. Dua. Dua pahala. Siapa yang salah, istihad dia. So, I repeat my statement. Saya nak antum tangkap bahasa saya. Kita berada di akhir tahun minggu depan, cuti sekolah. Ini ujian akhir tahun. Saya ulang lagi sekali, ya. Siapa yang benar ijtihad dia, hadir-hadir imam muslim. Siapa yang benar ijtihad dia, dua, pahala. Siapa yang tersilap ijtihad dia, satu, pahala. Maka saya tinggalkan hadir ini. I give you homework. Keluarkan daripada hadir itu apa yang Antum, faham? Sahabat, ustaz, ini ijtihad para ulama. Ini khilaf para ulama. Kita al-sunnah tidak menolak ijtihad para ulama. Ya betul, dengar baik-baik Siapa yang betul istihad dia dua pahala Siapa yang salah satu pahala Saya tanya, ada istihad yang salah? Ada. Siapa yang kata ada istihad yang salah? Nabi Nabi sebut ada istihad yang salah Tapi Tuhan yang istihad dapat satu pahala Kerana dia nak membantu Tapi dia salah Maka yang salah jangan ikut Walaupun dia istihad Maka pahala tu bukan untuk pengikut. Pahala tu untuk orang tu. Dia ulama, dia tersalah, istihad. Tuhan bagi pahala ke dia. Bukan untuk kita. Kita tak payah ikut. Maka siapa yang benar? Dua pahala. Pasal apa dua pahala? Pahala untuk dia dan pahala untuk orang ikut dia. Awak faham ke hadiah ni? <coughs> para ulama kata boleh semayang hadiah. Istihad para ulama. I repeat my brother Muslim. Please understand. Under, under estimate lah understand please understand ini hadis yang sahih Semai hadith tidak ada dalam riwayat yang sahih tak dikenali oleh mazhab-mazhab yang empat, macam mana kita nak buat untuk orang mati istihad para ulama siapa yang benar ijtihad dia dua pahala, siapa yang salah satu pahala awak faham ke itu? siapa yang sebut kekasih Allah sebut bukan saya pergi reka semalam duduk di rumah apa aku nak tuang kat dia ha? tuang hadith ni dah tu kita kata usul yang terbaik siapa dia usulah Hasanah. kalau yang terbaik tidak buat awak fikir awak buat Tuhan akan terima bagaimana Nabi menolong Ab Ab Ab Abdullah bin Ubay masa nak mati bagaimana dia tolong? dia semayang-mayang sampai Umar duduk depan dia hadith Bukhari kata Umar duduk depan dia Nabi kata Umar tepi Umar duduk depan Nabi Nabi kata tepi Umar Umar kata, innahu munafiq. Nabi kata, pi Umar. Lepas tu Nabi buat apa? Nabi bagi baju dia kapan. Ibnu kasih cerita, Nabi ambil ayat lio' sapu di tangan dia. Turun suratu taubah Muhammad. Kalau 70 kali pun aku takkan terima doa. Ada Nabi buat semihadah kat dia? Tak, Nabi tak buat. Satu so, tidak buat sembah hadas untuk orang mati itulah sunnah. Pasal itu sunnah ada dua, sunnah dalam bentuk mengikut apa yang Nabi tinggalkan dan sunnah da dalam bentuk meninggalkan apa yang Nabi tinggalkan. Nabi tinggalkan satu benda bukan suruh kita pi buat di belakang hari, suruh kita tinggal juga. Itu namanya sunnah tarkiyah, ditinggalkan kerana Nabi tinggal. Adakah Nabi tak tahu kata usali sunnatan hadiyati? Mpagal, kau gila ke kopi nabi ni orang Jawa kah nabi tak tahu kata usolli sunatin hadiyati li hadhihi almayti atau li hadzal mayit pasal tu kita kata usul usul engkau kata benda ni khilaf jangan masukkan benda tak khilaf nak khilaf jangan-jangan dengar jangan, jangan sekali-kali buat, buat buat onar begitu tidak tidak tidak tidak ada riwayat sembahyang hadiah untuk orang mati. Tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat yang sahih. Dan tidak ada imam mazhab yang membenarkan. Habis kita nak tolong dia macam mana? Belajar daripada Nabi. Apa yang bermanfaat untuk si mati. Belajar hmm. daripada Nabi. Apa nah, itu ikhutul iman. Bila Allah kata uswatun hasanah. That mean apa dia? How great this messenger Allah send to us betapa besarnya orang ini Tuhan hantar kepada kita Abdullah bin Umar dalam hadis Imam Tirmizi Abdullah bin Umar duduk-duduk Kawan tu beresin Hajim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Alhamdulillah dia beresin dia kata selawat dan salam untuk Rasulullah Ibnu Umar kata bukan ni nabi aja Bukan ni yang Nabi ajak Nabi suruh kata Alhamdulillah Dan orang yang dengar kata Ya Rahamukallah Nabi tak ajak bersin selawat Bukan ni yang Nabi ajak Ibnu Umar tengok Kalau bahasa kita lah panjang Ada apa panjang Allah benda khilaf lagu tu pun buat ramai That mean awak tak tahu Apa itu forak Forak bukan ranting Faruk menentukan iktibak kita kepada Rasul yang sempurna. Apa makna sempurna kalau awak tak ikut dia? Tidak ada cacat celah. Ya khuan, orang kahwin dua ni ya khuan, cacat dah rumah dia. Saya tak tahulah, saya tak pernah kahwin dua. Nak tahu kena try lah. <laughs> bukan buka apa nak tahu saja. Kang buka apa pun bukan kateh pun Pak Min nak tahu macam mana rumah tangga orang kahwin dua lepas tu senang syarah kat orang. Tak ada ni apa-apa Pak Min. <laughs> Niak saya murni. <laughs> saya kahwin dua. Dah kahwin dah. Kahwin dah. Ha tu nak buat orang suruh esok. <laughs> Batuk Pak Mi Saya patutkan <coughs> umat tangga Ustaz Ustaz kahwin dua umat tangga dia bergege Kata orang Kelantan Bergege Anak murid dapat tahu Lepas anak murid dapat tahu Cerita panjanglah kan Zaman lah kan Dengan macam-macam Kedepang-kedepung tu ada Forward sana Forward sini Dapat pada orang Tak berkenan ke kita Itu sunah lah tu Itu sunnah sangat lah Umar tangga Jahanam macam tu Baik Problem rumah tangga kita akan jadi satu bualan pada orang. Betul tak betul? Dan itu akan menjatuhkan aib kita. Betul tak betul? Betul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kahwin lebih daripada satu. Musuh dikeliling Nabi sentiasa mencari isu untuk jatuhkan Nabi. Dan semua kita tahu rumah tangga Nabi ada problem rumah tangga. Seperti Aisyah dengan Hafsah. Betul? Aisyah dengan isteri-isteri lain. Betul? Betul. Tapi musuh ketika itu tak pernah ambil isu rumah tangga Nabi untuk jatuhkan Nabi. Kenapa? Ini nama dia Ismah. Ini nama dia maksum. Allah tak akan mengadakan satu benda pada diri Rasul dia yang boleh mencacatkan syariat yang Tuhan bagi pada diri dia. Bukankah musuh duduk keliling sentiasa mencari. Apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Yang hadis hadisul ifki kan <coughs> Aisyah masuk Madinah dengan Safwan kan? Sampai Nabi tak keluar rumah sebulan, diambil isu. Kenapa Nabi bergaduh dengan Aisyah tak jadi isu? Kenapa turun ayat ya ayuhan nabiyyu limatuhrimu ma ahallallahu laka tabtari mardata min azwajiy? Ayat surah At-Tahrim tak jadi isu. Ya. Sebab Allah memelihara Rasul dia daripada apa-apa yang boleh merosakkan syariat. Itu nama dia maksum laki bini berkelahi rumah tangga tak tak merosakkan syariat maka Tuhan lepaskan dia dan Tuhan halang orang daripada mengambil isu nabi kahwin dengan aisyah orang bagi tahu nabi kahwin dengan aisyah umur 9 tahun Kalau lah nabi kahwin dengan aisyah umur 9 tahun musuh akan duduk ikhwan very good this is a very good excuse to make he down him kah he, bukan he. Uh, this very good issue to make he To bring he down. Him down. Kapa? Boleh kapa? Tapi kahwin Nabi dengan Aisyah jadi isu. Tak jadi isu. Pasal apa? Allah pelihara. Itu menunjukkan Nabi kahwin dengan Aisyah dalam umur yang orang Arab terima. Bukan dalam umurnya orang Melayu tak puas hati. Apa yang Nabi kawin umur sembilan tahun? Hang Melayu, han tak hati pelanggu api kat han lah. Nabi kawin dalam budaya orang Arab. Dalam suasana orang Arab. Orang Arab tak ada masalah. Berapa umur Aisyah tak jadi masalah. Umat dia dua belas tahun ke, tiga belas tahun ke. Tok nenek kita pun kawin umur dua belas tahun, empat belas tahun. Dah boleh cucu, pak mit, tengok. Ih, kemas dia lagi. Tanya kata, cucu kah? Ada eh, anak. Haa? Gitu. macam cucu oh. dia kata saya kahwin umur 14 umur 14 dah kahwin ha. pasal tu Allah pelihara jadi apa alasan kita nak buat ibadat sendiri ni bagi alasan, kenapa kita kena buat ibadat sendiri kalau Quran kata Muhammad Uswatun Hassanah, nanti kita tengok dalam tafsir Ibn Qasir wa min hazihil ayatul karimah Ibnu Kassir kata daripada ayat 21 surah Al Ahzab ini satu benda besar Tuhan bagi tahu pada kita Tuhan tidak menerima contoh dalam dunia melainkan contoh rasul dia saja. Sampai pada peringkat bagaimana dia sabar dalam peperangan kita kena contoh dia. Ya ikhwan. Contoh apa bagi kita nak ikut contoh rasulullah? Puasa. Macam mana baginda puasa? Bukan puasa macam kita ikhwan. Ya, akarnaitu daripada hadis ini kita tahu betapa besarnya ikhotul iman posisi ibadat fardu dan setelah ibadat fardu ibadat sunat itu adalah ibadatnya yang hebat wa an aisyata radhiyallahu anha qalat lam yakun lam yakun an nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahr yasumu min yasumu min shahrin akthara min sya'ban ya tiada kalimah min fa kana yasumu sya'ban kullahu wa fi kana yasumu sya'ban illa qalilan muttafaqun alayh dari aisyah radhiyallahu anha dari aisyah radhiyallahu anha dia menceritakan bahawa tidak pernah Nabi saw tidak pernah berpuasa melebihi bulan Sya'ab melebihi Nabi tidak pernah berpuasa melebihi puasanya dalam bulan Sya'aban Kerana sesungguhnya beliau sering berpuasa satu bulan penuh dalam bulan Sya'aban dan dalam riwayat yang dikatakan beliau sering berpuasa hampir satu bulan dalam bulan Sya'aban hadi Bukhari dan hadi Muslim hadi ini ulama bincang. apa maksud Aisyah sebab dalam hadi ini Aisyah kata Nabi SAW tidak pernah berpuasa Melebihi puasanya dalam bulan Syabat Kerana Sesungguhnya beliau sering berpuasa Satu bulan penuh dalam bulan Syabat Hadis ini kata Aisyah kata Nabi puasa penuh dalam bulan Dalam bulan Syabat Bermakna penuh maksudnya apa? Penuh Dalam satu riwayat lain Dia kata Beliau sering berpuasa hampir satu bulan Dalam bulan Syabat Maka hadis yang kedua ini Menjadi jawapan pada riwayat yang pertama orang Arab ni bila satu orang tu ikhwan dia angka ada 30 angka 30 dia buat 10 orang Arab akan kata dia buat semua dia akan kata kullu kalau dia buat ada 30 dia ambil satu dia ambil dua orang Arab akan sebut dia ambil satu dia ambil dua <coughs> kalau daripada a uh, jumlah 30 dia ambil apa dia ambil 14 <coughs> dia ambil 13 orang Arab kata dia ambil semua <coughs> itu bahasa dia. Apa ha, pasal tu bukan maksud Nabi SAW Alaihi Wasallam puasa Syakban 1 sampai 29 tidak. Sebab riwayat lebih sahih Nabi puasa sebulan penuh hanya dalam bulan Ramadan. Maka datang riwayat yang kedua ni. Riwayat kedua katakan ayyasu Syakban maksud kata Nabi puasa penuh dalam bulan Syakban tu adalah Nabi puasa lebih sikit dalam bulan Syakban. Mungkin dalam bulan biasa Nabi posa Isnin Khamis Nabi tak posa Mungkin dalam bulan posa biasa Nabi ambil tiga bulan Empat bulan, lima bulan May bulan Syakban ni Dia dia posa macam posa Daud Dia posa lebih sikit Lima belas Syakban Lima belas yang awal tu Dia bertekun posa Maka dalam lafaz orang Arab Dia akan guna perkataan apa dia? Dia akan guna perkataan Kulluh Apa makna Kulluh? Dia posa semua. Itu bahasa dia. Dan itu bukan dalil Nabi Posa. Syaaban. Dan ini tak boleh ambil dalil kata. Boleh Posa Syahban 30 hari. Boleh Posa Ramadhan 30 hari. Boleh Posa Rejab 30 hari. Tidak ada. Tidak ada riwayat. Posa daripada Rajab sampai Syaaban Sampai bagi 3 bulan. Tidak ada riwayat yang sahib. Tidak ada. Pasal tu lama bincang hadir ni. Maksud Aisyah. Aisyah yang tengok Nabi Posa. Maka Aisyah lebih tahu. Apakah maksud... Puasa dalam bulan, dalam bulan syaban itu, itu lebih. Di sini, dia kata, Di sini dia kata, Lam yakunin nabiyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin akthar min syaban. Fa innahu kana yasumu syabana kulluh. Di sini dihilang, dihilang apa? Dihilang, dihilang perkataan. Jalang, wafir riwayat,kan Yesus Musha'abanah illa khalilah. Nabi posa bulan Syabat ni Nabi posa bulan Sha'aban tu lebih sikit Tapi posa Nabi penuh hanya dalam bulan Ramadhan. Untuk menunjuk apa ya Kuhan? untuk menunjukkan Sha'aban tu ada kelebihan dari segi posa, bukan kelebihan dari segi baca Yasin tiga kali. Tak, itu tak ada riwayat. Bacalah, lah berdoa ke silakan silakan berdoalah berdoalah berdoalah tidak ada bila kita nak tentukan upacara tertentu dia memerlukan pertunjuk. Pasal Nabi pesan kepada kita ya kawan faina khairal Nabi pesan kepada kita faina khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik baik pertunjuk pertunjuk Muhammad. Orang ini ajak kita puasa tiga bulan tu tu syabab uh, rejab syabab ramadhan. Petunjuk Nabi, bulan Syahban, puasa lebih sikit, Ramadan penuh. Itu petunjuk Nabi. Orang ni ajak lagi ni. Tok guru mana pun tak apalah dia ajak. Yang ni Nabi ajak. Bila bertemu dua cara, Nabi kata sebaik baik petunjuk petunjuk aku. Nabi ajak kita timbang tara sampai macam tu. Maka kita tak akan keliru, ya khuan. Tak akan keliru. Hanya orang tak faham saja. Kita mempertahankan usul Dalam setiap kita beritibak kepada Rasul Kita mempertahankan usul agama Antum bayang duduk tak dulu Imam Malik Imam Malik boleh mengeluarkan perkataan yang begitu besar Saya tak tahu ya kawan Kalau Imam Malik itu umur dia panjang sampai hari ini Dan dia mempertahankan perkataan dia itu Dunia akan jadi apa Imam Malik baca ayat Imam Majishun kata Samyatu malikan yakul Mani betada' fil Islami bid'atan yaraaha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah li Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'amati, wa raditu lakumul Islam dinan ya kata Imam Majishun sami'tu Malik an yaqul aku dengar Imam Malik kata siapa sesiapa yang mani betada' sesiapa yang mencipta bid'ah dalam Islam ya raha hasanatan dia melihat bidah itu baik sesungguhnya dia telah menuduh faqad zaama faqad zaama dia telah pun menuduh Muhammad itu khana risalah seorang nabi yang pengkhianat dalam menyampaikan risalah kerana Allah taala berfirman al yauma akmaltu lakum dinakum hudash Peserta Imam Syatibi kata maksud bidah ah itu mereka cipta bidah ah, supaya bidah ah itu jadi macam agama dengan tujuan nak berlebih-lebihan beribadat kepada Allah. Maka Imam Malik kata tak diterima. Nak puasa-puasa macam Nabi. Tak ada, tak ada puasa-puasa yang kita nak reka-reka. Pasal apa puasa hari ni sebenarnya hari jadi mak saya. Puasa yang dua ada pun tak larat nak buat, nak pi buat puasa baru pula. Waduh kenapa begitu jadinya pak waduh capek pak capek semua pak tapi yang bestnya ialah oh, betul lah nabi tu, ialah nabi-nabi lah kan tapi tok guru kita nak bawa tamana waduh waduh, mengapa begitu katanya pak capek aku dibuatnya <coughs> Allah kita usul pak cik nak masuk syurga? Ya, ada jalan masuk syurga? Qul inkuntum tuhibbunallah fattabi'uni Yuhbibkumullah Saya ingat lagi Ustaz Allah kata, -kata saya ke Iraq. Eh bodoh eh <yi> Itu bahasa di Irak lah Lepas orang dihormat lah kan, lah, kan. Kawan-kawannya bahasa ni bodoh eh Ambil tak bisa Ibn ni Han tidur dengan Taksih Ibn Kasih ni Han peluk dah Han tak payah duk pi Duk pi tadabur 30 juzuk Aku minta Hantar dabur ayat ni sudah Han duk ikut tarikat banyak kan Han nak pergi mana dengan tarikat tu Nak pergi mereka. Tujuan Han masuk tarikat tu Han nak pergi mana Aku tanya kat Han Aku nak tanya kat Han, han tujuan Han masuk Masuk ni semua duk zikir-zikir ni Han nak pergi mana Dengan tarikat tu kita nak pergi mana lagi? Nak pergi <laughs> Lagu bodoh lagu ni masuk surga. Ambil ayat Ambil ayat ni. Ambil ayat ni. Ambil ayat ayat ni. Ambil ayat ni. Ambil ayat Quran kata apa? Qul in kuntum tuhibun Allah. Kalau kamu ada rasa cinta pada Allah. Apa makna cinta pada Allah? Iman. Kan? Quran kata. Fattabi'uni. Ikut Muhammad. Lepas tu, ikut Muhammad yuhbibkumullah Tuhan akan mencintai kamu wa yaghfir lakum zunubaku Tuhan akan ampun semua dosa dia kata kat saya nak tanya kat Hang manusia kena hisap di masyar pasal apa? pasal apa? manusia kena hisap di masyar tu pasal apa? pasal dosa kan? dan kita kena taubat kan? Hanna tengoklah macam mana aku nak tunjuk ke Han, Tuhan nak ampun dosa kita. Tuhan kata fattabi'uni. Ikut Muhammad. Apa Tuhan nanti buat yuhibbikumullah. Akan datang seketui daripada Allah kepada kamu hub oh, cinta Allah. Apa akan jadi? Wayaghfir lakum dzunubakum dosa hang zaman hang tak ikut Nabi dosa hang yang berlambak menyebabkan hang sangkut di mahsyar semuanya akan diampun oleh Allah lepas tu hang nanti pinta mana kalau Allah pun dosa hang hang kan masuk syurga inilah Muhammad takde orang lain hang ikut hang boleh masuk syurga kecuali hang, hang ikut dia saja. ni hang duk ikut apa ni semua ni zikirlah macam Muhammad zikir, salat macam Muhammad Allah sayang dengan kita ya Allah cinta dengan kita Oh, dasiar, depan jangan main-main. Usul, ini usul. Sabar kata Forno. <laughs> Tapi sayang kan? Orang tak tahu ni. Orang tak tahu agama sempurna. Orang kata Islam sempurna. Ekonominya sempurna. Itu satu juzu. Politiknya sempurna. Itu satu juzu. Quran yang kata udhulul filsilmi. Masuk semua adalah Islam daripada intelek dia, ekonomi dia, daripada dia punya pendidikan dia semua. Semua. Sampai bab kita kawinkan anak pinang meminang. Semua ikut Nabi. Allah bagi syurga kat kita, syurga kat kita. Bukan orang lain, syurga kat kita. Tu oh, dahsyat ikhotul iman sangat dahsyat. Wa an mujibatal haliyati an abiha au ummiha. انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلق فاته بعد سنه وقد حاله وهيئته فقال يا رسول الله اما تعرفني قال ومن انت امبيكتاءن tu na amma ta'rifuni bagi perhatian pada perkataan tu amma ta'rifuni kita sebut sekali na amma ta'arifu ta ta ta ha? ni, ni, <laughs> ni amma ta'arifu ni amma ta'arifu ni ha ni bukan nak raya esok ni amma ta'arifu ni okey ini kita nak ucap ke siapa kita ucap lama tak jumpa Pak Amin Pak Amin amma ta'arifu ni kenal ke saya ni Belajar bahasa Arab sikit Pak Amin. Amma ta'arifu ni, kenal ke saya? Ta'arifu ni, ingat lagi ke kakak saya ni? Mekita dekat apa, hang-hang lupa ke aku ni. Kata lagu Arab sekali, biar dia terkejut. Kata, amma ta'arifu ni, Allah Sekali Arab lah Pak Amin. <laughs> Aliz baca bunyi syair, Sudan baca bunyi Arablah. <laughs> yeah. Ya, aku baca Riyadhus Salihin gelik doa. <laughs> Qala wa anta? Wa anta? Ni pun kita ambil lagi sekali, eh? Wa anta. Wa anta. Wa anta. Anta. anta. maksud dia hang oh. siapa? <laughs> Masya kita faham ya? Eh? Ha dia ni sah. Dekat am mak dekat takrifu ni, hang kenal ke dak? Kita kata Waman anta. Hang siapa? Anak siapa? Ha, Awaman anta. Kalau perempuan boleh tukar anti. Tapi tak tukar pun tak apa. Orang yang yang kita tanya tu bukan orang Arab pun, kan? <laughs> Dakbilah kat dia, kan? <laughs> man anta. Macam ini semayam-mayat kan? Allahummaghfir lahu dengan Allahummaghfir Mayat laki ke kan? mayat perempuan baca Allahummaghfir lahu pun tak salah. Cuma kita ni masalah uh, dengan hara kan? Tak ada apa-apa. Mayat perempuan beritahu kita baca Allah ma'afirlahu. Astaghfirullah al Silaplah Pak Tak ada tak silap. Betul <tor Puesrait scheint>. <tuk> tu. Betul tu. Tak ada silap. Qala anal bahili alladhi ji'tuka amal awal qala fama ghayyarak waqad kuntah hasan al-hay'ah kala ma akal tu to'aman mundhu fa raqtuka ila bil-layl faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam azabta nafsek summa qal sum shah sum shahra sabr wa yawman min kulli shahra kala zidni Fatin Nabi kuatkan. Dasar na. Ini kita akan belajar. Tarbiyah Nabi ini, ya, kawan. Sumb dua minit. Kata Zidni. Kata Sumb tiga hari. Kata Zidni. Kata Sumb min al min al hurum. Watruk. Sumb min al hurum. Watruk. Sumb min al hurum. Watruk. Dan kata dengan jari-jarinya tiga tiga fa dhammaha thumma arsalaha rawahu abu daud wa syahrus sabr ramadan kita tengok masyaallah ikhwan nabi sallallahu alaihi wasallam didik para sahabat dengan satu pendidikan yang sangat dahsyat ikhwan Allahu akbar anda tengok kita tengok melayu kat kata apa daripada mujibah albahili daripada ayahnya atau daripada Uh, pamannya paman Pamannya Ami Ammiha Pak-pak menakan dia Pak menakan belah bapak Bahawasanya Dia pernah datang Mujib ni Mujibah ini Dia pernah datang kepada Nabi SAW Dia ni perempuan Dia ni sahabat perempuan Dia main dekat Nabi Kemudian dia pergi dan setelah satu tahun dia kembali datang kepada Nabi Sedang dia sudah sangat berubah bentuk dan sikapnya Berubah dia Dia lantas berkata Wahai Rasulullah <coughs> Apakah Tuhan masih mengenai saya? Itu yang kata Amma ta'arifu ni Dia kata ya Rasulullah Ingat saya lagi kah? Rasulullah kenal saya lagi kah ni? Ni saya ni. Mujibah. ni saya ni Mujibah Kita nama duk main mujibah ni Kita kata yang anjing lah kan mujibah maimunah aminah tengok sikit <laughs> my kulit cerah-cerah ni nak panggil mujibah ni nampak Khadijah jadi keti ah, nampak semak lah tak nampak lah bangang sangat nampak semak wah itulah bodoh <laughs> Khadijah Khadijah Nur Khadijah ini Khadijah kita nak tumpang Barakah hidup Khadijah? Masuk dalam hidup anak kita. Faham anak kita kenal agama. Dia kata, Ya Rasulullah, kenalkan saya ni? Nabi kata, Siapakah kamu ni? Hang siapa? Hang siapa? Ada, ada sebagai riwayat kata, tujuan Nabi tanya tu bukan Nabi tak kenal. Nabi nak Mujamalah. Mujamalah ni nak bagi cerita tu panjang. Mujamalah kan? Eh? Pak Amin, sihat ke? Kira-kira lah, kan. Dia tengok, tanya lagi. Pak Amin, mujah malah. Dia berkata, sahabat kita tak sihat. Pergi ziarah. Ha? Kita tengok dia tak sihat. Tanya lagi, tak sihat ke? Dah pasti tak sihat yang menyiarah tu. Mujah malah. Mujah malah. Tapi ada di kalangan pen penafsir kata tak. Memang Nabi tak ingat dia sungguh. Sebab apa? Sebab dia berubah. Tahun yang sebelumnya dia main tu dengan keadaan muda, elok ni. Dia main dengan nampak macam ada kaplak. Nampak macam awak dia jadi lagu ni. Itu Nabi kata, Nabi kata dekat dia. Waman ant. Hang siapa? Hang siapa? Dia jawab, Saya al-bahilis yang pernah datang kepadamu pada tahun yang lalu. Saya adalah Bahili pernah datang kepada tahun pernah datang ji tu ka amul awal ji tu ka amul awal ha, Ini pun kita boleh belajar arab juga nah amul awal tahun lepas ya? dia kata kat kita lama dah ente duduk sini mata taskun huna Entah lama dah duduk sini kita kata Uh, kita kata amul awal apa pun dekat tu je amul awal dak aku tanya kat hang halama kat dulu sini da, amul awal hmm dia ni nak buat mangkamlah kita-kita <laughs> amul awal tak sudahlah maksud dia tu sudahlah tahu punya awal-awal tu -awal no. <laughs> nabi kata kat dia Apakah yang merubahkan kamu hingga hingga kamu sekarang nampak lebih bagus? Nabi kata pada dia perubahan dia tu, Nabi kata wa qadakun. Nabi kata fa ma ghayyarak. Ni Fatmid pun kita belajar Arab juga. Fa ma Akan, dulu nampak kawan tu kurus, lama yang nampak big show. Kita kata kat dia fa Apa yang mengubah hang ni? Ataupun dulu nampak dia macam, apalah lah, nampak dia semak, kita. Ya akhi, Masya Allah, Ah Sanca, fama yang tu nak apa yang mahu dua minggu juga. No. <laughs> fama ghayyarak. Ya akhi, Masya Allah, apa yang mengubah kamu? Wa qadakunta hasanal hay'ah. Aku tengok yang lah ni, style ni, hasanal hay'ah. Hasan, baik. Hai'ah tu maksud dia diri hang punya per, diri perhiasan tu nampak. Hasan. Wa qad kunta hasanal ah. Aku tengok hang ni, aku tengok hang ni al ha'ah. Tak mudah sikit, otak elok sikit boleh apa lah Kan? Tu satgi naik atas motor, wa qad kunta hasanal ha'ah, wa qad kunta hasanal ha'ah, wa hasan... 40 kali tu Dapat dapatlah. <laughs> Masuk dia apa aku tengok hang comel lah ni. Hmm? Fa ma ghayyarak. Apa yang membuat hang jadi ai? Fa ma ghayyarak ni, Berubah berubahlah ni lah. Semua berubah. Dan perubahan itu perubahan yang hasanal haiah. Apa dia kata kat Nabi? Dia jawab, "Sejak saya berpisah dengan tuan saya, saya tidak pernah makan kecuali pada waktu malam saja. Oh dia diet. Oh dahsyat kawan ni dia diet kan. Kan kita ni tak makan malam kan. Dia kata saya sejak tak jadi hamba dah kawan tu, saya kira makan sehari sekali aja. Saya tak pernah makan kecuali pada waktu malam saja. Oh dia terbalik, dia tak makan siang. Dia puasa agaknya lah kot, nah. Eh? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda <coughs> kamu telah menyiksa dirimu tengok makan sehari semalam Nabi kata menyiksa diri apa Nabi kata ni ni pun kita belajar Arab juga apa dia azabta nafsak azabta nafsak menyiksa diri tengok anak kita lagu tak mau makan kita kata dekat dia azabta nafsak dia terkejut, terus dia makan dia terkejut, bapak dia cakap Arab tu kita tak terjemah apa-apa lagi tu saat kita terjemah nak keluar apa kita tak tahu dia dengar-dengar azabta nafsak oi taksyat lah tu cara ustaz main lambat kalau ustaz main awal lah tak tahu macam mana nak boleh harap macam mana tu cara main lambat <coughs> berita azabta nafsak handuk buat trend makan lagu tu maknanya dia tak posa lah. dia bukan dia posa kalau posa Nabi tak akan kata azabta nafsak dia nak diet tapi dengan cara makan sehari Malamnya Nabi kita hang telah menyiksa diri hang. Beliau lantah bersabda, "Naa, -ha. tengok ini kaitan dia." Terus Nabi cakap kat dia, "Puasalah pada bulan sabar." Nabi kita kalau nak puasa elok-elok ni, kalau kalau hang cara hang makan tengah malam ni saja bermakna siang hang tak makan. Malam je hang makan ni cara orang puasa tapi hang tak posa Hang menderai diri hang. Kalau hendak buat trend macam ni, buat macam ni dalam bulan sabab, bulan posa, bulan ramadan, Dan satu hari setiap bulan. Satu hari setiap bulan. Nabi Habak pada dia, posa sebulan sekali. Makan, hari lain makan belah siang. Tapi sebulan sekali posa. Nabi Habak kepada dia. Dia kata kat Nabi, dia kata tambahkan buat saya kerana sesungguhnya saya rasa kuat. Ha, tengok. Ya Rasulullah apa posa sebulan sekali? Dia tak bantah Nabi. Bila Nabi tegak cara dia buat tu, dia terima. Bila Nabi kata posa, dia kata ok saya nak posa. Tapi takkan sebulan sekali ikut Ya Rasulullah. Saya ni orang kuat. Dia kata zidni. Zidni dia kata fa'inna bi kuatan. Tak mengik? Dengok Pak Amit dia angkat kursi Kata Pak Amit, Pak Amit, Pak Amit Jangan angkat kursi, Pak Amit Jangan angkat kursi, Pak Amit tak larat Pak Amit jawab lagu ni Fa inna bi kuwatan Aku masih kuat Lagi satu bahasa Arab belajar Yang mula-mula kita belajar apa deh? <laughs> Dilupa. lupa Mula-mula tadi kita belajar apa deh? Amma ta'rifuni Amma ta'rifuni Kenal kat ke saya ni Yang kedua kita belajar apa? Waman man Man anta Maksudnya Hang sabar kan Yang ketiga tadi kita belajar apa Amul Awal Tahun Tahun lepas Tiga Nah ni yang keempat kita belajar Panjang sikit ni Fa inna bi Kuwatan Sesungguhnya aku ni Masih kuat lagi Jangan ya tengok 60 Kadang-kadang 40 Kalau hanggang 60 hmm. Jangan buat besar Jangan ya kan Ha? itu mereka nak lawan kan dia duduk jumpi pergi berdurumai berderai <laughs> pergi berdurumai berderai kata kata, <laughs> kata hamba apa orang-orang oh, oh, jumpi nak pergi berat penumbuk tu yang pi sampai dua ratus berapa round okay. tu hampir berdurumai berderai <laughs> Kita fa'inna bi kuwatan saya kuat lagi <laughs> Nabi tengok dia kata kuat apa Nabi kata kat dia Nabi kata kat dia posalah tiga hari setiap bulan Aku ah, kuat sangat Nabi kata ambil tiga hari. Ambil tiga hari. Dia kata. Dia kata kat Nabi tambah lagi buat saya. yang kata mujibah ni albahili ni dahsyat dia Dia kata tambah lagi kat saya. Nabi bersabda puasalah pada bulan yang mulia dan berhentilah. Nabi kata kalau nak puasa juga puasalah pada bulan yang haram ni. Cukup. Tak mau tak mau dengar apa dah. Tak mau dengar puasa apa dah. Cukup Nak posa lagi 13, 14, 15 Boleh posa Ataupun kata para ulama Dalam bicarakan hadis ni 13, 14, 15 kita boleh posa Dan kita boleh ambil lagi 3 hari sebagai ekstra Pada mana-mana minggu yang awal Boleh ambil Sebagai had Nabi kita 3 hari tu Boleh jadi 13, 14, 15 Continue macam biasa Tapi ekstra lagi 3 hari Lepas tu Isnian dan Dan khamis Cukup Lepas tu kalau bulan tu memang ada Nabi sebut apa nama arafah ke Tasu'a, Ashu'a Continue, macam biasa Cukup takat tu Kalau gagah lagi, posa Nabi dah Cukup Cukup, cukup, cukup takat tu Nabi kata Apa lagi Nabi kata Sum minal hurum watruk Nabi kata, posa lah Nabi kata Posa lah daripada bulan hurum, bulannya mulia ni Hak lain semua Nabi kata, cukup aku tak mendengar apa dah Rasulullah bersabda sambil menunjuk ketiga jarinya, Nabi Habak, posa tiga hari. Nabi Habak, dan dikumpulkan, lantas menggenggamnya. Fadhammaha summa arsalaha. digenggam tangan Nabi, Nabi kata tiga hari. Posa, Nabi kata tiga hari. Cukup, Nabi kata. Tak mudah, sempurna, Nabi kata. Nabi genggam, Nabi kata tu. Fadhammaha. Lepas tu Nabi lepaskan tangan Nabi, Nabi kata ini sudah cukup untuk kita posa. Antum ikhwatul iman, antum boleh tengok dak macam mana Nabi ajak kita puasa. Nabi ajak kita puasa. Dia tak lepah kita. Dia ajak kita ni puasa lagu mana? Masya-Allah ikhwan. Sangat dahsyat. Pasal tu kita katakan salah satu cara kita kenal kata benda tu sunnah yang sahih, dalam sunnah yang sahih dia tak akan mengizinkan kita mereka. Dia akan tentukan kaifiat. Macam mana nak puasa? Puasa mana yang terbaik? Sunnah tak akan datang. Larat posa Lepas tu hilang perkataan tu. Larat posa Lepas tu dia titik. Tak. Kalau dia main lagu tu, posa Bermakna perkataan tu tidak sah. Sunnah dia akan bimbing. Lepas tu dia habak buat macam mana. Lepas tu dia akan habak jangan buat macam mana. Itu membuktikan benda tu adalah benda sunnah. Ikhwan. Oh, Masya Allah, ikhwan. kita kena berbesar hati. Tuhan bagikan kita sunnah Nabi ni. Kena berbesar hati, Ya Allah. Ditutup semua pintu masuk ke syurga Hanya dibuka satu pintu saja Pintu yang di sana ada Rasulullah SAW Tak mahu lah ikhwan Kita duduk wasiat dengan diri kita Kita buat ibadat bukan kerana Majoriti orang buat ibadat Tak ikhwan, tidak, tidak, tidak Tidak begitu, kita buat ibadat kerana Melihat kepada Rasulullah Ini kerana kita semua tahu Secara maklum daripada Dasar-dasar agama, apa yang kita tahu Ibadat itu menuntut kita ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ibadat itu menuntut kita ikhtiba'ur Rasul. Menuntut kita mengikut hanya Rasulullah. Dan itulah makna daripada ucapan kita. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Ya, sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Tak ada orang lebih alim, lebih soleh daripada dia. Tak ada, tak ada, tak ada ikhlas. Tidak ada. So, jangan ceritalah jangan duk cerita lah jangan duk cerita apa pun kita hanya nak dengar sunnah Rasulullah pasal itu selalu saya tekankan kepada kita apa pun orang cakap kita dengar tapi sebelum nak pergi merata-merata kita nak tahu Rasulullah macam mana pasal itu saya ulangkan, apabila para tabi'in bertemu dengan para sahabat yang mereka tak pernah tengok Rasulullah sahabat tengok Rasulullah apa ucapan para tabi'in ceritalah kepada kami daripada hal ihwal Rasulullah Bagaimana posanya, bagaimana sembahyangnya, bagaimana perkataannya, bagaimana hidupnya. Mereka bertanya, ceritalah kepada kami tentang Rasulullah. Ya, ikhlan. Ini kita. Uh, pada pandangan saya Walaupun benda tu memang tak ada riwayat Nabi buat. Tapi setelah kurenung dalam kitab, <tuh> banyak kitab lah. <tuh> saya berpandangan Benda ni tak salah mana. No. Ha? eh eh. Eh eh kita kata. Please back your pardon please. Which country you come? Ha mai daripada mana ni? Tak tak tak tak. Tak boleh. Ashhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan Abduhu Warasulullah Balag risalah Menyampaikan risalah Wa adal amanah Menyampaikan amanah Menegakkan amanah Wa nasahal ummah Telah memberi nasihat kepada umat Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu dia Semua dia, dia buat Sampai dia mati Sempurna Sempurna Man ghuriba an sunnati falaysa Minni sapa yang keluar daripada sunnah aku dia bukan daripada aku. Pasal itu zaman Nabi hidup ada nabi palsu. Zaman Nabi hidup ada nabi palsu. Ya ikhwan. Sebelum Nabi wafat Nabi kata yang palsu ni jangan di jangan disampaikan nanti ada satu tempat duduk dalam neraka. Jangan dimainkan itu. Baik. Adapun tajuk berikut ini, ini tajuk berkenaan dengan Uh, kebaikan yang ada pada 10, 10 hujah pun kita dah bincang dah hari ini kemudian hari Arafah dan Ashura dan Tasua ah. ini satu tajuk yang saya rasa kita dah maklum, kemudian Syawal Syawal pun satu tajuk yang saya rasa dah apa? posa 6 kan kita pun dah tahu banyak dah pasal posa 6 bagaimana kedudukan posa 6, lepas tu dia main tajuk sunat posa pada hari Isnin dan Khamis. Berpuasa pada bulan Muharram ada riwayat, berpuasa Ashura Tasua ada riwayat, berpuasa pada apa 13, 14, 15 ada riwayat. 13, 14, 15 kita puasa macam biasa. Lepas tu kita nak bagi 3 hari extra pula. Pun ada riwayat macam riwayat Abu Daud kita baca tadi. Pun boleh. Isnin dengan Khamis pun ada riwayat. Arafah pun ada riwayat. Banyak Ini yang Nabi buat ikhwatul iman dalam bulan Syabat. Lebih daripada yang lain. Yang Aisyah kata, Nabi posa, Nabi posa penuh Syabat ni. Bahasa. Itu bahasa yang dipakai oleh Aisyah. Kemudian dari segi kelebihan, nanti kita tengok pada muka surat berapa? Muka surat 135. Dari segi kelebihan, keutamaan posa pada hari Arafah, Ashura dan tasua ah. Saya nak tengok dari segi kelebihan dia. Kelebihan dia, yukafiru sanata al-madiyah wal-baqiyah. Riwayat Imam Muslim. Ini posa Arafah. Allah ampun dosa kita. Dosa kita yang lalu dan akan datang. Artinya, fadilat itu wujud secara sahih. Allah akan ampun dosa kita. Wujud, wujud. Lepas tu, antur-antur tengok, kita posa Arafah, kita posa Arafah, hadis Abi, Abu Hadis Qatadah, Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah Beliau, beliau menjawab Puasa itu dapat menemui dosa setahun Yang setelah lalu dan akan datang Betul? Betul Maka bila kita puasa ni ikhwan Bila kita puasa hari Arafah Kita puasa hari Arafah Kerana kita mengikut sunnah Rasulullah Kalau kalau orang beritahu kat kita Awak puasa Arafah Tiba-tiba kita baca dalam hadis Nabi tak sebut pun Maka siapa puasa Arafah, dia mungkin dipanggil orang yang puasa, tapi dia takkan dapat fadilat yang macam ni kerana fadilat macam ni hanya nabi saja boleh sebut sejarah sahih. Berkaitan dengan ampun dosa, eh tak boleh pandai-pandai, tak boleh pandai-pandai. Tak boleh pandai-pandai. Kita nak pergi kata dosa tu diampun, dosa ni tak ampun. Eh jangan buat bazzak. Pilu kepala anak yatim, dosa kita Allah ampun. Beribu-ribu-ribu leman. Hai jangan buat pasal ikhwan. Dengar. Ini dosa kerja Tuhan. Tuhan sahaja boleh bagi tahu dosa kita diampun kita buat apa. Anda tengok bila kita puasa kita ikut cara Rasulullah. Apa ayat tadi kata? Wajahfir lakom zunu bakom. Setiap kali kita ikut Nabi dosa kita di, diampun. Di sini diampun dosa kita satu tahun kerana kita puasa sunat macam Nabi puasa. Janji Allah dalam ayat itu betul Allah buktikan. Aku ampun dosa engkau. Kalau kita buat fardu macam Nabi lagi. Tak boleh buat lebih kurang ikhan Kena Apa? Exactly Putus step Betul pak Betul-betul kena tengok Nanti saya, saya dok bincang Nanti lepas rumah Pak Long ni kita baca pula Buku tu nak habis dah Pak Mi Kita baca pula Sipak solat Nabi Bagaimana Nabi solat Daripada mula sampai habis kita tengok Daripada sutra dia Batas solat tak batas solat Kita belajar ikhan bawa anak-anak kita, bawa bini kita biar dia dengar sikit kita balik, kita cerita, aku belajar pasal sutera, Nabi pakai sutera apa sutera? kelambu di rumah tak cukup lagi sutera pula Alamak. apalah dia tak faham sutera abang sutera dia nampak kelambu ni sutera lah apa dia sutera tu? dah lah kita nak semayang ni, kena ada dak dah da, tu apa dia? lah tu apa dia? Hmm. handuk diam lah kita tak boleh cerita kat dia bawa dia mai bagi dia tahu sutera nak bergerak dalam semayang tiga kali batal katak batal semayang nak baca patihah lah mana iya iya iya pasal apa itu ada sabdu tu ada jaga tu tajwid iya kana kana kaniak ada kata baca iya kaniak budu ambil kaniak kaniak budu wa iya kaniak setiain jawa To, to, ada orang Arab baca sahabat terkejut sahabat sama sahabat kata ya Rasulullah dia baca apa ni beleng sungguh lepas kita biar fikir dah lidah dia lagu ini tak baca jaga panjang panjang dia jadi imam makhrab kena betul <laughs> ha, kalau kita dah kena ugut lalu tu kan jaga baik, baik bis bis hamas biz tak mau duk nyatakan nyatakan biz bismillah la tak mau bismillah bismillah orang tu masuk Islam hampir ajar lagu tu hmm. mudahnya tak sembahyang mudah tak sembahyang daripada sembahyang boom kerana <tawa> ada ikhwan Semayang dia sah untuk diri dia, tak sah kalau dia jadi imam Betulkah ada kaedah lagu itu dalam Ada kaedah lagu itu dalam agama Dia sah jadi makmum, tak sah jadi imam Pasal apa? Makhrak tak betul betul Betulkah? Kita belajar buat semayang Kita tengok Nabi Kepada kita banding dengan mazhab-mazhab mazhab Yang para-para imam mazhab berbincang Ada tak benda yang kita sedap faham? Yang imam mazhab kata macam lain, kita faham macam lain untuk belajar habis-habisan. Ada nah, sini tempat belajar ada, dikhwan. Pasal tu bila kita sembahyang macam Nabi, apa Tuhan nak bagi? Tuhan nak ampun dosa kita. Tuhan dah janji dah. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau <coughs> ha, ikut saja Muhammad, setiap benda aku ha, ikut Muhammad, aku gugurkan dosa. Ambil wuduk macam Nabi, dosa keluar sampai ke kuku. Masya-Allah ikhwan. Masya-Allah. Ini sepuasa sunat macam Nabi Pakji. Semua punya dosa Allah ampun. Ha, kita datang nak semayang Nabi kata apa dia kau semayang macam aku kau macam mana orang yang mandi sehari lima kali dalam sebatang sungai daki-daki semua hilang tu dia Tuhan janji wa yagfir lakum zunubakum aku dah kata dah Hai ikut macam Muhammad aku ampun dosa ha, aku ampun sungguh tapi kita tak nampak jik. kita tak nampak Allah ampun dosa kita nanti kita akan tengok macam mana Imam Syafi'i dia mengkritik orang ambil uduk lebih daripada tiga kali dia kritik Abi Daud buat main hadis tu hmm. kan dia tu tengok tak dia tu menyanyi lagu raya menangis dia tak dapat tiket ke mana menangis dia apa, kuih apa, kuih batu baulu lagi apa dia menangis Murku, betul <laughs> tak cerdik. Lepas memang ngajilah hari itu solihin. Lepas tu tengok apa Nabi nak bagi pada kita, apa Allah nak bagi pada kita posa apa ya, kawan? Posa Anshura, Hadith Bukhari Muslim, Hadith Ibnu Abba. Saya nak ambil baca fadilah dia aja. Siapa posa Rasulullah berposa pada hari Anshura dan menyuruh untuk berposa pada hari itu? Nabi galakkan kita puasa Asyura. Ada dengar Syiah kan? Dia pukul badan. Ya Ali ya Ali abid nama orang Syiah abid Hussein, abid Ali. Abid abid nama dia abid Hussein. Abid maksud dia apa? Penyembah. Nama dah syirik. Apa lebih Syiah bodoh tahu Apa syirik? Betul tak kita tak suka Syiah? Tak ada orang dalam Malaysia suka syia, betul tak? Amal, tak, kita cakap ni lah Bila kata Syiah orang tak suka, betul tak? Betul. betul Tapi belum tentu Yang tak suka Syiah Tak beramal dengan amalan syia yeah. yeah. dia, dia tak tahu Dia tak tahu Dia tak tahu kata amalan dia buat tu Amalan Syiah Sebiji dia potong setiap Swiss, Di sana saja Karbala Di sini kacau bubuk The same thing The same time, the same time, the same date, the same month. Hmm. Kalau orang-orang tua kata, tu tanda betul lah tu. Boom. <laughs> Kalau cakap cicak kan, cicat, cicat, cicat. -ci -ci -ci -ci. <laughs> Sana Karbala, Di petik suih tu, dia melengkak sampai tempat kita, kita meraihkan. Kita pun tak tahu pasal siapa bubuk suara tu wujud. Tapi kalau orang dulu, betul-betul 10 muharam. Betul-betul orang dulu, Allah, Alhamdulillah. Terang punya, terang punya, terang, walaupun kena maki derah sikit. Alhamdulillah. Manalah duit tu lebih 2.6 juta. Alhamdulillah. Orang dengarlah walaupun tak apalah. Dia tak kata lah, dia tak buat tu pasal pengaruh kita cakap. Tak apalah, tu tak penting. Yang penting dia pun cakap lagu kita dah. Dia kata, Dah, eh, kita tak percaya Nabi Nabi Nuh ni semua ni. Kita mak, pasal adat kita ajak buah surah. Ha, kalau adat, buktikan tak payah buat sepuluh. Sepuluh ni sana duduk melupak. Di sana duduk melupak. Ya Ali, Ya Husain Ya Ali, Ya Husain Aina Nawasib, Aina Nawasib. Nawasib ni kita, pengkhianat. Masa Husain mati tu, Karbala tu, tahun 61 Hijrah. Hampar Nawasib, al ni Nawasib. Hampar buat apa masa tu? Percaya so, bangpak tak tolong nyawa dia, Kata saya yang alul baik. Kalau kami ada time tu, kami akan bagi nyawa kami. Hampa ni pengkhianat punya Allah. Nawait tujujuju, laanat laanat laanat laanat. Amin ya. Sana tak? Sini. Di punya bubuk suara ada daging ada rempah, dia jempoh. Sedap. Nah, kita tak mau rempah, kita tak pakai rempah, kita pakai sandan. kita pakai santan. Sebab Arab tak ada santan. Ya, kita buat suara kita punya. Kita bukan suara, kita soru. Kita punya buat suara berpisah. Buat pun di ujung-ujung. Di ujung-ujung saja. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW sebut apa dia, akhwan? Sahabat tanya tentang Yaumil Ashura dalam hadis hadis Muslim. Apa Nabi jawab? Nabi kata posa dia dosa kamu diampun setahun ya dosa kita diampun setahun suila ansyami yaumil asyura betul ikhwat ikut aja nabi mesti ada di belakang dia ampun dosa ambil uduk dosa diampun Semayang dosa diampun sembahyang malam dosa diampun ikut saja nabi ayat 31 surah tadi apa surah apa Ali Imran. Allah buktikan janji dia. Yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum. Dan tuan akan tengok ayat tu terbukti. Setiap riwayat-riwayat Nabi akan janjikan naik darjat kita. Menjadi orang dikasihi oleh Allah. Dihapus dosa kita. Cepat meh Sampai seratus, seratus kali sehari semalam. La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulha wa lahul ham wa huwa ala kulli sya'in qadir seratus punya ke silapan, diampun ditukar dengan seratus kebaikan kenapa? amalan itu dari kepada Nabi jadi apa ada amalan orang-orang duduk bagi kat kita ni, kita nak ikut kenapa nak ikut? tu, betul, saya, Ustaz Allah kata kata saya, hang ni, kalau mau pikir dengan otak lah hang, hang kalau mau pikir dengan otak kan hang dapat hang akan dapat Orang betul-betul saja. Kenapa nak ambil serius betul orang? Kenapa betul-betul orang tu nak jadi agama, nak jadi syarat sah agama? Betul-betul, Pakcik? saja. Kalau daripada Nabi, mana sanak dia? Mesti ada. Betul-betul saja. Oh, ni duduk semayang wah-wah ni. Cuba kata Usali tengok. Betul saja. Bukan Nabi buat. Kenapa nak ambil serius? petu orang kenapa nak ambil petu orang sampai rasa dosa kita diampun solat bukhari muslim hadis abu hurairah nabi kata iza qumtum ila solah fakbir bila kamu dah sempurna ambil wuduk hadap ke arah kiblat takbir hadapkan diri kamu ke arah kiblat takbir nabi kata nabi ajar solat lagu tu dengan besar hati kita masuk dalam ruang ibadat nabi ajar tapi kerana umat tak tahu betapa ayat itu memberi tawaran yang besar kepada kita ikhwan besar tawaran tu yang suruh sembahyang berjemaah Kita dah baca dah bab tu Tak silap saya masa tu kita duduk di perai kan Kita duduk baca bab datang ke masjid Siapa yang ajak kita Masjid? Nabi, apa jadi? Selangkah demi selangkah dengan beruduk Dosa kita diampun, kebaikan kita diangkat Dosa diampun, kebaikan diangkat Kita nampak masjid, kita berselawat Kepada Nabi, dosa kita Diampun hasanah kita diangkat Kenapa Tuhan buat demikian pada kita? Sebab dia dah janji dah Fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ha ikut aku, aku akan nampun semua dosa hang, dan aku akan jadi hang kekasih aku, aku bagi syurgaka. Sesi kita nak tanya. Ha buat ni, saya biar lagu ni buat. Sakit apa? Sakit kepala. Doktor kata apa? Doktor kata migrain. Ah ha, mai mai mai. Cara makan ubat dia macam ni lah. Ubat migrain kena makan. Makan dia jadi sebelum makan ubat tu, baca selawat tiga kali. Baca, mbui, mbui, baca selawat kalau boleh tiga kali satu nafas, buih tepat-tepat kepada zat ubat tu. Hu kata buih. Buih tarik nafas dalam, dalam. buih sambil buih tu ingat, Ya Allah, sembuhkanlah aku, Ya Allah. Makan ubat. Baru lega. Oh, kita dengar-dengar, Allah, Allah, maulana, maulana, anak dah kena. <laughs> Seronok apa <Abang> syarikat? <laughs> Nabi ajak Abang makan? Bis? Hadi Bukhari? Simple. Ya, simple. Dosa kita diampun. Kena ikut Rasulullah. Ikut orang lain. Siapa nak bagi ganjaran? Tadi kan sahabat tadi beresin, Abdullah bin Umar kata apa? Pasal faham beresin baca selawat? Seingat kalau kita ada kita tegur balik Ibnu Umar. Ibnu Umar nanti heran, hai. Eh? Pluto kah, Jupiter ke main ni. Kita boleh tegur. Kita boleh kata Ibnu Umar, dia selawat. Apa salahnya? Bukankah niat dia bagus? Ibnu kata siapa ajak hang berasin selawat? Nabi Aja kata alhamdulillah, tayarahumukallah. Persepah buat lagu lain. Hang tak baca Al-Quran dah? Laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hantar-tahukah ayat? Wa ma'atakum rasuluh fakhuzuhu wa ma'atakum anhu fantahu. Hantar-tahukah ayat tu? <tuh> ya. Kita nak basuh sayur selawat kah? Kalau kita, kita kebetulan time tu teringatkan Nabi nak selawat, but blame pakcik. Apa? Teringat kan? Tapi menjadikan syarat basuh sayur dan basuh ikan tu selawat, tak boleh. Nabi sebelah kambing, Nabi basuh kambing, Nabi baca apa? Dia pun duk perah susu, susu kambing kan, Abang Man? Duk perah, perah, perah. Abang pernah tengok, dia pun perah susu. Ralik. Ralik. Ra dengan lek, ralik. <tik> tengok, ralik. Kita dah pergi perah, lembut tu sengit, tengok kita. Apa baca? Sambil baca, Sallallahu alaihi wasallam. Hama, la kan selawat reh. Ha. Sallallahu alaihi wasallam, wasallam, wasallam. Hmm. Di jahannam ngan yaitulah dunia kita. Tidak apa, Bismillah, Bismillah. Apa tuhan bagi pada kita? Tuhan bagi pada kita, Tuhan ampun dosa kita. Tak ada ibadat kita ikut Nabi buat melekan. Allah hampirkan kita dengan kasih dia. Kita kasih Tuhan, tak ada istimewa. Tapi bila sang kasih itu membalas cinta kita, Allahu Akbar, nikmat, ikhwan. Nikmat, nikmat. Saya, saya yang Pak Izzah tak istimewa Pak Amin, siapalah saya. Tapi bila dia balas cinta saya Pak Amin, Allah oh, Pak Amir. Saya makan kebak rasa macam Isa, Oh, kau, kau, oh, kau. Oh, oh. <San> ya, budi mati nikmat. Mak cik cinta mak cik. Mak balas balik pak Suratku berbalas. Oh, oh Tu ada lagu Jesham buat. Nombor 99. Jalan apa Pak Mik? Jalan Tampin Negeri 9. Eh? Ha? Jalan, Jalan, ha? ah, Jalan Seremban Tampin Negeri 9. Sepucuk surat. Jesham. Ustaz Dalik, kena. Bisa dengar J Syam Dapat surat tu lah hmm. Cintaku berbalas Ya dia hantar surat kat mak dia Apa dia kata kat, kat mak dia dalam surat Cintaku padanya seperti mana ayah mencintai ibu Dan dia mencintai ku Seperti Engkau mencintai ayah Siapa mencintai? Alikah. Terima kasih. Apa dia kata kat mak dia? Dia kata taburlah apa? Beras kunyit. Okey, bila dia nak balik mak dia kira orang lain sepucuk surat untuk warkah untuk ibu. Taburlah beras kunyit. Tabur beras kunyit bagi tahu. Ya yeah. kita sayang kat satu orang okeylah kita boleh sayang orang tapi bila orang balas sayang kita ya Allah ya Tuhan nekmat bukan makan minum saja nekmat disayangi ni Allah kata Zahid kata siapa? kata combi masa combi ambil Abang Kasim Abang Kasim buta Abang Kasim main buta sekarang combi main ambil pun buta namun combi bahagia ada tengok? walaupun combi tu combi tapi hantar boleh belajar dengan dia makna bahagia jaga amin-amin tu yang SM Salim kata apa nak buat lagu mana ha? belah sana jasa belas sini apa Apa? perkasa ke lupa lah. hanya cangkul dan tanah memisahkan kita ya yeah yang ambil ya Kita ya Rasulullah saya sayang. Tak, tak ada istimewa apa. Tapi bila Allah membalas sayang kita ikhwat ya ini istimewa. Istimewa. Satu so, orang-orang yang kita sayang ni kita suka tengok mata dia air muka dia. Kita kenyang. Kenyang. Dia duk makan cap-cap, cap-cap. Abang tak makan, aku kenyang. <laughs> aku kenyang tengok ah. Yeah. Ya. Itu kira bulan pertama kahwin lah. Bulan kedua dia pula tengok kita makan. Dia pula nanti tu hari dia lah. kan? Kita pergi kuliah makan, balik dua belah. Oh, oh. Dia tak makan lagi. Allahu Akbar. Hmm, sudahlah tak larat dah. <tik> ah, yang akhir itu, seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, nesetaya aku akan puasa pada tanggal 9 Muharram. Hadi Imam Muslim. Hadir Abdullah bin Abbas Itu menunjukkan tas itu Itu wujud Semua ni wujud, ikhwan Kita jangan saja tengok Sembilan Puasa tiga belan, empat belan Tapi tengok kita puasa tu Siapa yang suruh? Nabi yang suruh Lepas tu perhati Setiap kali kita buat Apa Nabi suruh Apa fadilat menanti kita Dan kaitkan dengan ayat tadi Qul in kuntum tuhibunallah Fattabi'uni wa Wayaghfir lakum dan ingat balik dalam kepala kita Kenapa Allah nak ampun dosa kita Kita ikut Nabi Muhammad Ingat balik 21 surah Al-Ahzab Nabi Muhammad itu adalah uswatun Hasalah Jadi siapa kita nak ikut Pak Amin InsyaAllah Pak Tun Haji Sema'i kering salam ke Pak Amin ha, ha. Saya jumpa dia kat JB ha, Lepas ni Kita akan tengok ha, Tentang posa Isnin dengan khamis. Saya hanya nak menyentuh bak kelebihan saja. Sebab Riyadhul Salihin, Nawawi tak ada niat nak membaca fekah. Tak ada niat bincang fekah. Fekah puasa, kita akan jumpa dalam sahih, fikus, sunnah. Ha? Bak, bak, bak, bak jilid ketiga, kita akan masuk bak puasa. Riyadhul Salihin, walaupun hadir bak puasa, tapi dia punya maksud dia bukan puasa. Penyucian jiwa. Supaya kita kenang kelebihan Tuhan bagi. Kerana kita ikut Rasulullah so hati-hati nak ikut lain daripada rasulullah nanti tidak ada keampunan dosa tak ada tak ada mesti siapa pun kita ikut dia kena kembali orang itu mengikut rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu aalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu besok kuliah duha kita buku kita waktu mu dihabiskan untuk apa?